Я довго думав над цією історією. Як трапилось, що вони мене втягнули до своїх розборок? Що я тут роблю? Чому досі не поїхав звідси? Головне, що намислив собі травмований? Знаючи його характер і складні стосунки з реальністю, можна було чекати на будь-який учинок із його боку. Але як далеко він міг зайти? Адже справа, думав я, стосується бізнесу. Тож наскільки готовий він захищати його? І яку роль у цій комбінації він приготував для мене? Я намагався зрозуміти, що чекає на мене завтра в день, чи доживує до наступного вечора, і чи не варто мені звалити звідси прямо тепер. Ніхто не міг гарантувати, що все завершиться спокійно і безкровно. Вони всі готові йти на принцип, і травмований, і ці пілоти на кукурудзінику. У всіх у них надто багато амбіцій, аби вирішувати питання організаційного характеру без трупів. Так, ніби все повернулося назад. Шкільні роки, дорослий світ, який знаходиться зовсім поруч, наче хтось відчинив двері до сусідньої кімнати. І ти бачиш усе, що там діється. А головне – бачиш, що нічого доброго там насправді немає. Але тепер, оскільки двері відчинені, ти теж якимось чинним стаєш до цього всього причетним. З такими думками погано чекати. Вони вимагають вирішення. І вирішення залежить не лише від тебе. Все вирішиться тоді, коли поруч із тобою стоятимуть брати по зброї. Проте де вони, ці брати, і хто вони? Я стояв у темряві, відчуваючи насторожене дихання та гарячий стукіт рішучих сердець. Ніч розпалювалась, мов свіжий асфальт. До ранку не лишалося ні часу, ні терпіння. Можливо, це й був той момент, коли потрібно було вирішувати, лишатися чи забиратися геть. І цей момент я проспав. Прокинувся я рано, розуміючи, що час для відступу втрачений. І відступати просто немає куди. Вийти ось так просто на сонячне світло, що впевнено заливало кімнату, і залишити цю територію мені видавалось неможливо. Уничий ще й міг це зробити, проте не тепер. Відразу стало простіше думатись. Я підвівся, і намагаючись не розбудити кочу, почав збиратись. Одягнув свої танківські штани, знайшов під ліжком важкі військові черевики, оббиті, проте цілком недійні. Подумав. Що краще сьогодні бути в них, на випадок кривавих сутичок. Натягнув на плечі футболку, вийшов на двір. Серед металолому знайшов зручну арматурину, зважену на долоні. Саме те, що треба. Подумав собі, пішов на зустріч невідомому. Невідомий, втім, затримувалось. Після двогодинного засмагання на кріслах хотілося спати і їсти. Проте я розумів, що перед подібними бойовими виправами про їжу краще не думати. І десь у такому настрої провалився у солодкий ранковий сон. Зовсім поруч зі мною, на відстані кількох кроків, раптом розчинилося повітря і з'явився незрозумілий протяг. Тягло звідти гарячим вітром і важким утробним жаром. Жар цей в'їдався у сон, так що мені здалося якоїсь миті, що я такий втік, зібрався з силами і вискочив назад, до звичайного життя. І навіть прокинувшись, ще деякий час відчував, як триває це сонячно-нудотне відчуття дороги як палають переді мною вогонь попіл, від яких стає солодко і тривожно. Навіть не відкриваючи очей, я здогадувався, у чому тут річ, і що саме стояло зараз переді мною, дихаючи пекельним жаром. А стояв переді мною, просто біля мого крісла, важкий і гарячий, ніби серпневе повітря і карус. Цей запах нічим не сплутаєш, так пахнуть трупи після воскресіння. Стояв він із вимкненим двигуном і темними вікнами, так що зовсім не видно було, що там у ньому всередині, Хоча там, безперечно, щось було. Я чув приглушені голоси і насторожене дихання. Тож різко підвівся і спробував зазирнути до салону. Раптом двері відчинились. На східцях стояв травмований. Був у біло-блакитній футболці збірної Аргентини. і здивований розглядав мої військові черевики. «Ти що?» – спитав. «Так і поїдеш?» «Ну», – відповів я, ховаючи арматурину за спину. «А арматура навіщо?» Далі дивувався травмований. «Собак відганяти? Розгубився я і закинув свою зброю у хащі. «Ну-ну», – лише й сказав травмований. І, відступивши в бік, головою. «Давай», – мовляв, – «заходь». Я ступив усередину, привітався з водієм, той байдуже кивнув у відповідь. Підійнявся ще на одну сходинку і оглянув салон. Було напівтемно. Я спочатку навіть не розглядів, хто там сидів. Потовкся на місці, озирнувся на травмованого. Знову глядя автобусні сутінки, й невпевнено не помахав рукою, вітаючись із пасажирами цього мертвотного транспорту. Це був сигнал. Автобус тут таки вибухнув. І салоном прокатився радісний свист і гамір. І хтось перший закричав. «Здоров, Герич! Здоров, сучара!» «Здоров!» «Здоров, сучара!» Увімкнулись відразу міцні горлянки. Я насторожено, проте не всяк випадок привітно, посміхався у відповідь, не зовсім розуміючи, що відбувається. Аж тут травмований легко підштовхнув мене в плечі, і я відразу ж завалився в дружні обійми. Лише тепер розглядівши всі ці обличчя. Були тут усі. І Саша Пітон з одним оком, і Андрюха Майкл Джексон із синіми церковними банями на грудях, і Семен Чорний Хуй з відкушеним вухом та прошитими пальцями на правій руці, і Дімич Кондуктор з наколками на повіках, і брати Балалаешникові, всі троє, з однією на всіх мобілею. І Коля Півтариногі з фарбованою в біле залисяною та гітлерівськими вусиками. І Іван Петрович Камбікором з вуглуватою від кількох переломів головою. І Карпо з болгаркою, з болгаркою в руках. І Вася Атрицало з перебинтованими кулаками. А ще далі сиділи Геша Баян і Сережа Насильник. І Жора Лашара. І Гогі Православний. Одним словом, увесь золотий склад меліоратора 91 Команда «Мрії», яка рвала на шматки спортивні товариства звідси і аж до самого Донбасу. І навіть виграла Кубок області. Заслужені майстри спорту в окремо з Сонячній долині. Вони сиділи всі тут, переді мною. Весело проскали по плечах, дружні куйовдили мені волосся і радісно сміялись з пітьми салону всіма своїми золотими та залізними фіксами. «Що ви тут робите?» – запитав я, коли перша хвиля радості спала. На якусь мить запала тиша. Аж в раз голосный рев кропотился над мной. Друзья, перезирающись, весело смеялись и отверто тихо раздививаясь на мою разговорную письму. «Герыч!» – кричал Гоги православный. «Дорогой! Ну ты даешь! Ну ты даешь, Гера!» Поддерживая его обрати Балалаишникова, заваливаясь на расхитном плесле. «Ну ты даешь, брат!» И все остальные тоже голосно гелготали, плескаючи меня по спине. І Саша Петон аж подивився своїм камерою. а Сережа насильний ридав зі сміху, ткнувшись у груди Вася Трицань, якому це, втім, не надто подобалось. І Жора Лашара, показуючи на мене пальцем, сміявся. І Карпос Болгаркою, сміючись, розмахував у повітрі Болгаркою, демонструючи увесь свій бойовий запал. Аж ось травмований підійшов ззаду і спокійно поклав руку мені на плече. Всі притихли. «Який сьогодні день, Герман? запитав він. Хтось пирснув сміхом але отримав запотиличника і відразу мов. «Неділя!» – відповів я, не розуміючи, куди він хилить. «Точно, Германе!» – сказав на це травмований. «Точно! А значить, сьогодні що?» – запитав він, озираючи друзів. «Гра!» – випадали вони одним подухом і знову радісно заривли. «Зрозумів?» – запитав у них травмований. «Зрозумів?» – не зрозумів я. «Я думав, ви давно не граєте!» «Взагалі-то ми і не граємо», – сказав на це травмований. «Але сьогодні, Германе, особливий випадок. Ми сьогодні граємо. Більше того, сьогодні ми граємо з газовиками». І вся компанія знову відгукнулася збудженим ревом. «Тому давай, браток, підштовхнув мене травмований. Займай своє місце. Ти нам сьогодні потрібен». Я прийшов салоном, знайшов вільне крісло, сів і розвернувся. Автобус тим часом рушив. Водій вивертався битим асфальтом, оминаючи численні ями, врешті виповз на трасу і пригальмував. «Ей, батя!» – закричав до водія Вася отрицало. «Давай якусь музику увімкни!» «Давай, батя!» – радісно підкопило Балалайішнікове. «Давай музику!» «Давай, давай!» – загорлав слідом за ним Гогі. «Давай, музику!» І решта спортивного колективу теж загули, вимагаючи музику. А коли водій незадоволено обернувся, закидали його старими рваними майками хрусткими від поту гетерами. Аж водій не витримав і врубав наповнюю якісь жахливі запили якихось ACDC 81-го року. Назад у чорну ту, назад у мікулі, через смерть до народження, поближче до бога і діяло. Хоча сиділа на задніх сидіннях у розжарному салоні і підспівувала разом усіма. І карус різко зірвався з місця. Гравці попадали на свої сидіння, задоволені перекрикуючи динаміки стягуючи з собі тідні трісфетри і виймаючи з великих спортивних торб футболки з набитими на спині трафаретами на рамі. шукаючи в пакетах чорні спортивні труси, бенти і всю свою амуніцію, перевдягаючись у цьому моруці, в'ючись головами і завалюючись на крісла, коли автобус утрапляв до чергової ями. «Ей, Агєричу!» – раптом крикнув один із балалаєчників, молодший, Равзан. «Точно, Агєричу!» – згадали про мене всі і знову почали копатися у торбах. І Жора Лошара кинув мені футбол, вогку, ніби залізничний простиратлив. А Андрюха Майкл Джексон стягнув із себе спортивні труси, під якими в нього були ще одні, такі самі, і віддав мені, наче відриваючи від серця найдорожче. А Саша Пітон, зблискуючи одним оком, дістав новенькі гетри і теж кинув. «Давай, Герич!» – кричали всі. Одягайся, Виїбимо сьогодні газовиків! Поповній, виїбимо!» Я стягнув танківські обладунки і одягнув форму. Футболка була завелика, в трусах я став схожий на солдата, котрий проходить курс молодого бійця. Але все це були дрібниці, чогось не вистачало. Я відчував, що не готовий до гри. Ємарин зазирав під крісла, намагаючись знайти там відповіді на всі свої питання. «Реб'ята!» – знову закричав Равзан. «Він же босий!» «Ах, ти ж йоб!» – погодились реб'ята. «І справді! Давайте йому буці! Хто-небудь, дайте йому буци, Благали вони один одного. Але зайвих бутсів ні в кого не було. Ні в Саші Петона, ні в Семене, чорного хуя, ні навіть у Андрюхі Майкла Джексона, котрий стягнув із себе ще одні чорні труси і віддав їх старшому з балалаєшниками. Розчарування запало між нами. Вся ця затія раптом втратила будь-який сенс. Адже яка користь із мене, якщо в мене немає бутсаків? Не вийду ж я грати в Берцяк. Я подивився на травмованого і розвів руками, наче вибачаючись за свою недолокоглядність. І решта команди теж подивилися на травмованого, ніби чекаючи від нього діла, мов сподіваючись, що зараз він нагодує нас усіх п'ятьма хлібами і взує 11 чоловік Основі в одній рівні бутці, які приведуть нас до цілковитої і незаперечної перемоги. Травмований теж не чув загальне напруження, упіймав важливість цієї миті, від якої важливо. І буде залежати командний дух та рівень спортивної злості. Нахилився, витяг звідкись із-під крісла свій потяганий дипломат, з якими у 80-х ходили піонери, інженери і воєдруки. Поклав його собі на коліно, балансуючи між кріслами на одній нозі, повагом відчинив і легким рухом дістав звідти свої старі запасні «Адідаси», яких ганяв ще 15 років тому. Команда дивилась на «Адідаси» за ворожені. Адже були це золоті бутси травмованого, зшиті ліскою в кількох місцях, без двох шипів на підошві, непевного кольору. Вони пахли польовою травою, яка в'їлась навічно в затерту до дір шкіру, і, простягнувши їх, травмований, сказав: Тримай, Герич, це спеціально для тебе. Команда підтримала свого капітана товариським ревом і щирими братаннями. Я взяв бутси і сів на місце. Автобус тим часом мчав трасою. Сонце гострим калючим промінням прибувалося досередини, від чого очі друзі важко спалахували, а шкіра сині відсвічувалась, мов у потопельників. Переді мною перевдягалися брати-балалайшники, і у молодшого – Равзан. На лівому плечі вибито було голову кота. На правому стигні жінка палала на багаті, а на лівому був якийсь біс – протятий гострим ножем. Кіт, який за попередньою задумкою мав, очевидно, бути хижим і незалежним, виглядав доволі домашнім. Можливо, тому, що Равзан із часу нанесення цього малюнку сильно росла в стіл, то й кота рознесло по всьому перед плеччю. Жінка набагаті схожа була на нашу Зравзану, учительку хімії. В середнього – Балалайшникова, Шаміля. На грудях під лівим соском наколото було кілька зірок, як на пляжці з-під Під зірками готичним шрифтом було написано «Немає Бога, крім Аллаха». У старшого ж із братів – Баруха – шкірою теж рясно було розсипано зірки, хрести і розп'яття. А в районі живота зображений був орел із ворізою в дзьобі, що мало б символізувати схильність Барухи до втеч із місця позбавленої волі Валізо нагадував дипломат, із яким ходив травмований. Приглядаючись до решти старих друзів, я помічав на їхніх побитих життям та суперниками тілах подібні численні зображення, що м'якать мені в яскравому сонячному світлі. Їхні спини і поясниці, груди і лопатки помічені були черепами і серпами, жіночими обличчями і незрозумілими цифровими комбінаціями, кістяками і зображеннями Богородиці, похмурими закляттями і сповненими гідності формулами. Найбільш аскетично виглядав Семен «Чорний Хуй», на грудях якого можна було прочитати «Мій Бог Адольф Гітлер». А на спині, відповідно, «Главний в зоні – вор в законі». Поступово команда стихла. Всі моби відчували наближення великої битви, і подумки питалися себе, чи готові вони зробити це ще раз, стрібнути вище голови, викластись до кінця, зіграти через неможу і виявити газовики. Тим часом водій прогальмував, і скотившись із траси, Виїхав на побиту асфальтівку, що звертала від головної дороги вліво і зникала за ближчими пагами. Я визронув у вікно, намагаючись упізнати знайомі місця. Коли я був тут востаннє, останній? Років 15 тому, навесні. Ми їхали цією ж такою компанією. Лише друзі мої не виглядали, як зомбі з розмальованими кінцівками. Всі були молодшими, хоча добрішими не були. Скільки років ми проїздили цією дорогою, їх петляли, ніж пагами намагаючись дістатися в проклятих загублених місць, заселених газовиками. Скільки років сиділи тут газовики, ніби полярники на Крижині? Вони з'явились десь наприкінці 80-х. Виявилось, що в найбільш посушливих місцях, у Можиріччі, там, де обривалася асфальтована дорога, і не було радянської влади, в сухих Чорноземах знаходяться газові родовища. звідкись із Карпат відправлено було сюди цілу колонію газовиків, котрі мало копатися, і вже на місці качати газ на користь Батьківщини. Приїхали вони довгою валкою, як цигани, з'явилися із північного заходу, перетнувши Дніпро в районі Кременчука. Жили в будівельних вагончиках, а транспортували ці вагончики важкими військовими тягачами болотного кольору. Окремо везли польову кухню. Потрапивши між безкраїх польових угідь, газовики заскочені були такою кількістю чорноземої повсюдною відсутністю хоча б чогось живого. Це були не Карпати. Вони залишилися. Країні потрібен був газ. Проте газ ховався в них, наче загін моджахедів, ведучи за собою вглиб синіх солодких степів, граючись із газовиками, дратуючи їх, проте не даючись до рук. На початку 90-х пошуки на якийсь час призупинились. Втім, хтось із нової влади швидко перебрав на себе все це господарство. І колонія таким чином уціліла. Від початку місцеві ставились до газовиків насторожені. Коли вони приїжджали до міста на тягачах, Аби купити хліб чи подивитися кіно, їм влаштовували пастки і засідки. Старанно били й викидали стан з майданчиків. Слід віддати їм належне. Газовики швидко призвичаялись до нових побутових умов і до міста приїздили лише гуртом. Самі час від часу влаштовуючи мордобої з місцевими населенням. Кілька разів наші лікарери збиралися спалити їхні вагончики разом із газовими вежами. Але міліція радили їх не чіпати оскільки підпорядковували газовики безпосередньо міністерство, то й керували ними напряму з Києва. Крім того, вони відразу створили футбольну команду. Між вишками серед розпечених сонцем полів улаштували майданчик і виносили всіх, хто до них приїздив. Грали в них грубий азартний, сперечатися з ними ніхто не наважився, ніхто, крім нас. Ми грали з ними на рівні, і якщо програвали в них на полі, то обов'язково брали реванш у себе вдома. Це виходило поза межі спорту, Мова йшла про речі більш принципові. Газовики приїздили до міста на обліплених мулом тягачах, наче батальйон каратерів, з метою втоптати все, що трапилось з підмоги. Ізустрівши на полі гідну відсіч, швидко збиралися зі стадіону і розчинялися в блакитному марію степів, наповнених приводами та природним газом. Іноді на полі вони починали бійку. Тоді з Києва, в нашому районному начальству, телефонували представники міністерства. Її влаштовували істерики. Поступово газовики дичевіли, на трасу виїжджали рідко. Спершу їм возили час від часу кіно і книги з бібліотеки, які вони пускали на самокрутки. Пізніше, коли власники змінились, закидали вертольотом консерви та жовту пресу, аби хоча б якось підтримувати в них виробничий ентузіазм. Більшість із них звикли до самотності та ландшафтної одноманітності. Вертатися їм за великими рахунками не було куди. Куди можна повернутися із дірван? Самі подумайте. Як виглядав їхній побут останніми руками, я не мав жодного уявлення. Дивно, усе ніби повторювалося. Поверталось назад, назад, в нікуди, назад у порожнечу. Велике жовте-червоне сонце пропазло над нами. Черкнувши дах, перевернулося за сусідній пагорб і повільно потяглося на захід, волочачи за собою проміння, ніби водорості у відкрите море. Було вже близько десь з третьої. Ми повільно повзли ґрунтовими дорогами, петляючи в зелених полях і намагаючись угледіти на обрії газової вишки. Водій начебто знав дорогу. Зрештою, всі добре знали ці місця. Тому довгий час ніхто не звертав уваги на те, де ми є і куди намагаємося вибратися. Спочатку водій упевнено виганяв свою гарячу машину на черговий пагок. Заїздив між густої свіжої трави, обминав тернові кущі і вовчі ями. Поступово ставало все спекотніше. Кавил забивався у вікна і осідав на стрижені голови пасажирів. Водій злостився і нервував, женучи машину з марагдивими дорогами. Блукав і губився серед усієї цієї безкінечності, що розгорталася перед нами, не відчуючи нічого доброго. Сонце сліпило очі, птахи сідали на дахи Каруса, коли той спинявся на черговому роздоріжжі, але вишок ніде не було. За якийсь час травмований став поруч водія і почав спрямовувати його, нервово визираючи бортове скло. Проте і це не допомагало. Ми ніби рухалися територією, позбавленої перспективи. Вона просто тривала, не маючи жодних координат, лише трава й кукурудза, пил і газ. Той газ, за яким так уперто полювали наші сьогоднішні супротивники. Сидячи в ікарусі посеред сонних друзів, посеред мертвої тиші, я відчував присутність цього газу десь на рівні води, в ґрунтах навколо. Уявляв, як він заповнює там собою всі порожнини й прогалини як він рухається підземними річищами, як виривається назовні опівничі і спалахує, опалюючи під небесся, як спирт опалює горло. Газ не дає розростатись пустотам, він допомагає зберегти крихку рівновагу, що існує навколо нас, так думав я в тій спеці. Він, мов би, джерельна вода, шукає виходи назовні, пробиваючись крізь ґрунт, через старі криниці та лисичі нори.